16. Till uppoffres gående fattiga och menlösa får Ryssarna väntade och väntade men den svenska huvudstyrkan var som uppslukad av jorden Det anfall som man trodde skulle komma blev aldrig av Den ryska ledningen började frukta att svenskarna hade fått för sig att avbryta striden och gått tillbaka till Poltava Spaningsryttare visste dock snart att berätta att svenskarna verkligen var kvar. De höll på att inta stridsgruppering. Det är möjligt att det var först i detta skede av slaget som den ryska ledningen fick en klar bild av styrkan hos de trupper man hade emot sig. Sannolikt hade man vid inledningen av drabbningen överskattat den svenska herrens styrka och därför agerat överdrivet försiktigt. Det ryska generalitetet höll krigsråd. Uppmuntrade av den lokala framgången mot Ros och av svenskarnas tillsynes tvekande och passiva uppträdande beslöt man sig för att träda till motaktion. En allmän utmarsch ur lägret skulle äga rum. Det ryska generalitetet med Sherjem och Peter Alexeyevich i spetsen lämnade Sarens tält. Peters uniform liknade den som flera av hans officerare hade Trekant i svart hatt, svarta stövlar och grön rock med slag och foder i rött Dessutom bar han Sankt Andreasordens blå band av siden Saren klev fram till sin favorithäst Lisette En gulbrun färgad arab han fått av sultanen Och svingade sig upp i den med grön sammet och silverbroderier spyckade sadeln han red genom det väntande infanteriets och artilleriets led. Trupperna blev mönstrade och marschen ut ur lägret tog sin början. Förband efter förband defilerade förbi vallarna och ut på fältet. Under utmarschen bestänktes de med heligt vigvatten. Huvuddelen av infanteribataljonerna in i lägret anslöt till de 23 bataljoner som redan stod rangerade på lägerflankerna. Man manövrerade linjerna av soldater hit och dit för att få tillstånd två linjer av infanteri framför lägrets vänstra sida. Med front mot sänkan och lilla moraset. Det ena efter det andra förbandet rättade in sig. Led på led av grön och gråklädda knäktar formerade två täta linjer bestående av 42 bataljoner. 24 bataljoner i den första linjen, 18 i den andra. Den ryska fronten var obruten. Soldaterna stod armbåge vid armbåge, utan luckor, så när som på små gap mellan varje bataljon på drygt 10 meter. ...där regementsartilleripjäser rullades på plats av rödklädda kanonjärer. Det var cirka 55 trepundiga pjäser som grupperades på detta vis... ...i enlighet med nya metoder. Kanonerna var mycket välförsädda med kulor och kartescher... ...och frustrande draghästar och formansavdelningar stod redo bakom dem. Det ryska fältartilleriet drogs inte ut på fältet utan lämnades kvar i sina tidigare positioner bakom lägrets västra vallar. De skulle fungera som understöd om man tvingades retirera. Det var 32 pjäser, allt ifrån små trepundiga kanoner till 40-pundiga haubitser. De tyngre pjäser som lämnats kvar i lägret, parentes, i synnerhet då mörsarna och haubitserna som med sina starkt buktande kulbanor kunde skjuta över de egna trupperna parentes, Skulle då tillfälle gav stödja folket på fältet med eld på långt håll Chef för pjäserna i lägret var artilleriregementets befälhavare Överste Günther Kvar i lägret som allmän reserv och med order att hålla sig dolda bakom vallarna lämnades dessutom nio bataljoner under ledning av Översteboj. Högsta befälet över de samlade styrkorna i lägret fördes av Günther då han som artillerist räknades högre i rang än infanteriöverstenboj. Till sist avdelades tre bataljoner under Överste Galavin att gå mot söder för att ta det för kommunikationerna med Poltavas så viktiga klostret på Åsen. Tydligen hade de som barrikaderat sig där inne lyckats bita ifrån sig så pass bra att ryssarna ansåg sig behöva en speciellt avdelad grupp för att inta byggnaden. Det ryska kavalleriet grupperades, som så ofta för, i huvudsak på infanteriets kanter. Den högra flygeln, som stod under befäl av generallejtnanten Adolf Fredrik Bauer, bestod av regementen med dragoner. Ett grenadjärregement till häst, krapatavs, samt den så kallade generalskvadronen. Det var 45 skvadroner uppställda på två linjer, 23 skvadroner i den främre och 22 i den bakre, allt som allt omkring 9000 man.